a Pocsikuság magazin következik. Lehet-e jobb emberré válniuk? Szarka lával az Aszodia intézet egykori igazgatójába fogunk beszélgetni kollégának a Kortmárosó fiával együtt. Jó estét kívánok szabondásaik, és sok szeretettel köszöntelek téged a stúdióban. Ja, jó estét! Nagyon régen találkoztunk. És én nagyon örülök, hogy eljöttél, mert már régóta kapacitáltam, meg készültem is arra, hogy meghívjalak, nagyon izgalmas világból érkeztél, és ahogy te dolgozol önmagában is egy történelm, hogy egyszerre egy olyan műsorba, is szeretlek meghívni, amikor a történetedet beszéljük át, de most inkább arról a világról szeretnék beszélgetni, honnan te érkeztél, hiszen az javító Javítóintézetnek voltál sok-sok ideig az igazogatója. Most megy amikor mikor hagytad abba ezt? Három és fél éve nem vagyok ott a bázison, hmm. annak előtte 33 évet töltöttem. Ugyanott? Így van, és ebből 25-öt vezetőként. Azt a mindenit, ez maga egy történelem úgy leszik, a, a kezdetektől a végig is rengeteg változásról lehet majd beszélni. Szerintem akkor a végével kezdünk úgy is, aztán a történetet megengedjük egy másik műsornak. De az a világ, amiben te dolgoztál, ez egy kicsit szerintem az emberek számára nem nagyon ismert. Végül is azt mondhatom, hogy olyan fiúkkal dolgoztál, fiúkkal, mert ez egy fiúintézet, tehát egyébként miközben lehetnek lányok is természetesen ebben a státuszban, akik valamit hibáztak, nem is kicsit hibáztak, mert bírósági döntés van mögöttük, úgy is lehetne mondani. Őket elítélték, ugye kisebb súlyú ügy ügyekben ítélték el a döntő többségét, ugye, úgy, ha jól tudom. Én nagyjából nem tudom, ez a kisebb súlyú, azt is érdekes beszélni, de ők, ők megérkeztek hozzátok, és nálatok kellett. Azt, azt el... nem használnám, hogy kisebb súly. Hogy kérlek nevezni? Van, van nagy súly is. Van, van nagy súlyú is? Van az súlyú Akkor is. mi a limit? Mert ott valami limit biztos van. Limit maga a bíró döntése, és limit értemszerűen a, a jogszabályban rögzített tétel. De Azért szerettem, szeretném ezt pontosítani, hogy, hogy ez a hely, ami a javító intézet, ez nem az úgynevezett kis bűncselekményt elkövetők, uh -huh. a börtön pedig nem az úgynevezett nagy bűncselekményt. Köszönöm ezt a korrekciót a, a, a területe. Másrészt nem tudom, hogy gyerek esetében jól járunk el, ugyanis az elkövetők gyerekek. Igen. hogyha arról beszélünk, hogy kicsi vagy nagy, uh -huh. amit elkövet. Persze, persze. Kétségtelen, hogy borzasztó súlyú cselekményeket tudnak elkövetni. Uh -huh. Egész az életellenes cselekményig bezárva. Az is, az is volt a praxisodban, életellenes is. A hatályos jogszabály szerint úgy értelmében a 14 év alatti elkövető, ha mint követel, vele szemben a legsúlyosabb szankciójavító intézeti intézkedés uh -huh. lehet. Tehát magyarul akkor ez lehetett. A, így van, ez a 14 év alatti populációra vonatkozik. Ugyanakkor, hogyha megnézzük ennél a bűncselekménynél azt, hogy mi a, a, a esetszám, mi a gyakoriság, akkor hála jó Istennek rendkívül alul reprezentált. Uh -huh. Ez helyes, ez ezrelékes szám, amikor egy, egy gyerek egy ilyen, a legsősöbb cselekményt követi el. Uh -huh. Ezzel együtt a, a, a fiúknak, de azt kell mondjam, hogy a lányoknak is a, a jelentős része erőszakos cselekményt követel. Uh -huh. Ezek rablások, testi sértéssel, rablások, hivatalos személy elleni Cselekmények, illetve... Tehát ember ellen, valamilyen ember ellen, valamilyen státusz. Maga, maga a rablás az, az ezt igényli. Uh -huh. Nem tudom, Zsófi tudja, mi a különbség a lopás és a rablás között. Nem, nem tudom pontosan. Uh -huh. Mert ugye ez egy. Tehát, tegyük ha, rendbe. Tegyük rendbe, ha, ha én, én ezt teszem, most elveszem Zsófinak a telefonját, amit ő mondjuk nem vett észre, akkor ezt elloptam. Fogja meg. Uh -huh. De amint ezt így valósítom meg, Kiveszed a kezéből egy hogy szertítem? megfogom a kezét, közrehatok az ő testét megérintve, és így veszem ki a kezét. Az rablás. Akkor valósítom meg ezt a jogi tényállást. És az jó pár év különbséget jelent a büntethetőség szintjén. Ez pontosan így van. Uh -huh, Na most a, a, a gyerekeknek egy jelentős része valósít meg rablást. A rablást így van. Uh -huh. És, és egy, egy, egy, egy szintén jelentős része pedig Lopást. No van egy különbség, mert egyébként egy-két ilyen kriminálpszilogussal beszélgetve érzékeltem már, hogy arról is beszéltek, hogy a lopások történet az egészen más mentális pozíciót jelent, hogy külföldi mondjan, tehát más a gyerekek hozzáállása például maga az elkövetéshez, mint az erőszakos büntettek esetében. És, és hogy, hogy, hogy, hogy például az erőszakos ezt tulajdonképpen valamilyen módon üzen, és a, a, a lopás is üzen valamilyen módon számunkra, hogy másféleképpen kell velük foglalkozni. Miben mások a lopósok példát fogalmazom? A, a, a tárgy, tehát a vagyon elleni elkövetés. Még egy picit maradnék az erőszakosság. Az erőszakosok menjünk után, után, igen. Ott, ott pedig az a, az a jellemző, uh -huh. hogy csoportosan hogy valósítódik meg, hogy így nyakba törjem a magyar nyelvet ezzel a szóval, hogy Tehát nem egyedül, hanem többekkel nem együtt. egyedül, hanem így van. Uh -huh. Maga a, a tényállás, az csoportosan valósul meg, és ez egy, ez egy nehezítő körülmény a a végrehajtó számára. Uh -huh. Ugyanis már régen nála van a tárgy, amire irányult a, a mozgása, de még mindig közrehat és még mindig bántalmazza uh -huh. az áldozatát, mert körülveszik a barátok. Uh -huh. Vagy körülveszik az úgynevezett barátok. És a csoporthatás, a csoportdinamika egyszerűen nem engedi őt visszalépni kivetni a helyzetből. Akkor kétfajta csoportról lehet beszélni, az előkészítésben is kollektíven teszik, tehát, amikor készülnek rá, az is egy kollektív történet. Ez és a maga az elkövetésben is kollektív. Így, ugye, így. ez erről beszélsz, ami talán ez azt jelenti, hogy erősítés az erőszakot, ilyenkor? A... Abszolút, így van. Így Úgy van és kitettebbé teszi magát, az elkövetőt, tehát mm. ebben az állapotban az elkövető is áldozattá válik. Hogy a, a csoporthatás áldozatává. Uh -huh. Úgyhogy nehéz limitet és módszertani szempontból nehéz megközelítési protokollt javasolni a rablást és a lopást elkövetők között. Átjáró ez egy, ez egy átjárható terület, nem hasítanám le külön erre és külön arra. Jó, jó, jó, csak azért keresem ezt, mert én azt gondolom, hogy nyilván azért a hasznos. Hogy... egy minőségi váltás. Így van. Egy minőségi váltás. Igen, de amíg a legelőbb, amikor érdezem, hogy tulajdonképpen ki a célközönség, akkor ugye azért mindenfajta büntet nem fér be az asszódi történetbe. Tehát oda, oda nem mindenféle bünt. Tehát mondjuk van-e van -e limit például a bírósági döntéseknél? Tehát ahova már itt, ide már nem ide már, csak innen több másra meg visszük a fiatalokat. Mert tudom, hogy hú, hú van hú, egy csomó... Vagy ne vannak, vannak tényállások, amin, aminél uh -huh. enyhébb fokozat szóba sem jöhet. Uh -huh. Jogi szempontból a, a javítóintézet az intézkedések kategóriájába tartozik. A legsúlyosabb intézkedés, amit fiatalkorúval szemben uh -huh. kiszabhatnak, és emellett vannak a büntetési tételek. a büntetések azok vagy felfüggesztett, vagy végrehajtott. Uh -huh. formában kerülnek. De ha már, ilyen tisztázó, ha már ilyen tisztázó percekben vagyunk uh -huh. ebben a pillanatban, azt is lehet mondani, ugye, hogy ezek a fiúk, akik bekerülnek, ők nem kapnak büntetett előillető hülyést. Ez, ez így van. Tehát hogy az, ez, ez, ezt különbözheti, mert ez büntetnek számít, és nem bűncselekménynek a szó. értem lehet, hogy... Most hát bűncselekményt én... követnek el, de, de én nem azt mondom, és a szakma sem azt mondja, hogy bűnözők, hanem ha. azt mondja, hogy követő. bűnök követők. Uh -huh. uh -huh. Tekintetel arra hogy gyerekek, és ez egy, hangsúlyos, ez egy hangsúlyos szó ebben a szakmai térben. Akkor tegyük helyre a gyerekeket, az azt jelenti, hogy ti hozzátok érkezhetnek, hogy ti hozzátok a hazaszódi javító intézetbe, úgy tudom, 12 évtől lehet menni. 12 évtől? Től egészen 21-ig. Egészen 21-ig, így van. Ugye. Tehát az azt jelenti, hogy 21 az fiatal felnőttnek is számít az ja. a jog szerint mindenkit. 21 éves ö, ö, ö, Fiatalt vagy fiatal felnőttet már nem fog a bíróság uh -huh. javítóintézeti intézkedés hatája alá vonni. Húsz éveset még vonhat. Értem, értem. Egyébként éppen most vizsgáltuk ezt a kollégáimmal, hogy egy nagyon érdekes generációs eltolódás van. Zömében most már a 16 év fölöttiek gyakran a gyakorlati intézkedése, és a 10 évnél fiatalabbakra ez most már kevéssé jellemző. Uh -huh. ha ugyanezt vizsgáltuk volna ezt megelőzően 15-20 évvel, akkor azt láttuk volna, hogy elenyésző a 18 évhez közelítők uh -huh. aránya, és zömében a 15-16 éves. Van -e erre magyarázatod? Mert ugye nem feltétlenül az elkövetésről, bírói döntésről később van szó. Reagál, később tehát reagál a rendszer. Értem, tehát később a reagál, bírói Később reagál a rendszer. Később reagál a rendszer elhúzódabb, mélyebb, kriminalizálódási karriert élnek meg a gyerekek. És ott kérdezem, belefér az, hogy például aki még kétszer jön hozzátok? Tehát volt a... Belefér, abszolút. Belefér. Az belefér, tehát visszaesőként is, kvázi, kvázi visszaesőként is, mert ugye ez nem feltétlenül olyan értelme. Köznyelvűen nevezhetjük ezt visszaesőnek, de mm -hmm. őt ismételten javítóintézeti nevelésre ítélik. Mm -hmm. szerint ez a fiú úgy, úgy fogja megélni, és a környezete is, hogy hogy, hogy visszaesül. És akkor ilyenkor jön, és azt mondja, hogy hó, üdvözlöm, itt már jártam. Hát egyrészt ezt mondja, másrészt azt mondja, hogy hál' Istennek, hogy itt vagyok, és nem börtönben. Mert uh -huh. ez egy jobb. Hát hogy nem? burning sugar, the red moon over the brackish dark water, whispered danger, oh, woke oh, oh. up, His music shop up. Oh, Saving unlucky man To say goodbye from a distance Knowing it was forever In one sharp instant I slid out of his arms And crashed to the floor As the cops burst through the party And tore the men through the back door Three <gasps> hundred Italians were rounded up that day As an officer was shot And an accusation was made Some were tried Then acquitted Still insisted it was them that did it. They broke into the prison shot someone will pay. My sweet maker was a the innocent lynched that day up. Oh. Segítő magazinban Szarka Attilával az Oszódi Javítóintézet egykori igazgatójával elkezdtünk arról beszélni, hogy lehet-e jobb embernél válniuk, azoknak a fiataloknak, akik bekerültek a javítóintézetbe, és az el, előző részben arról kezdtünk el beszélni, hogy milyen pozícióban, milyen helyzetekbe kerültek be a gyerekek, mert gyerekekről van szó, akik elkövettek egy csomó dolgot, olyan dolgot, aminek egy-két elemét itt a próbált próbálta boncolgatni, egyik nyilván maga a rablás, és ugye tisztában raktuk a rablás és lopás közötti különbséget, és arról is beszéltünk, hogy, hogy igazából jellemzően ő rájuk mostanában az erőszakosság inkább a dominál, azt mondtad, legalábbis ha jól idézlek. Ezért elkövetések, és azt is mondtad, ami még érdekes, hogy is mondtad, hogy 18 év fölött a dominás a bekerüléseknél mostanában. A Most már a 16 év fölött. 16 bekerüléseknél. Igazából bajnál. az érdekel engem, mert ezek mindegyike egy, egy értelmű találkozása törvényel. Egy, egy tulajdonképpen egy olyan fajta dolog, ami elkövetéseket jelent, és arról beszédnék, hogy ez nem feltétlenül bűncselek, bűncselek megy igazából, de, de másféleképpen kell felfogni a javító nevelő intézet miben más, mint a börtön. Tegyük meg ezt is egy kicsit rendben. Mert a börtön az egy durva intézmény az emberek előtt, és kvázi azt mondják az emberek, hogy a börtönbe került megérdemelte. Mi a különbség? Jó, jó, jó nehéz ez a kérdés. Tudom. E és... E megpróbálok ö, ö, értelmesen válaszolni. be biztos vagyok értelmesen válaszolni a kérdésre. Azért nehéz ö, a, a kérdést ö, megint megválaszolnom, amit megválaszoltam számtalan és egyszer különböző fórumokon, mert ö, mert egy határ ö, ilyen lévő intézményről beszélünk. Így van. Volanti Csanna mondta annak idején, hogy ez egy Jánusz arcú intézet. Kettős arcú. Egy kettős arcú intézet. Abban? A tekintetben, hogy egyik arcával a, a gyermek és ifjúságvédelem teljes spektruma felé tekint, és működteti minden eszközrendszerét, Uh -huh. A másik arcával pedig a büntető igazságszolgáltatás okán a, a büntető intézmények felé tekint, uh -huh és működteti minden elemét, amit egy büntetés vagy intézmény működtet. Tehát ha leegyszerűsítjük, korlátozza a, szemály, a személyi szabadságát annak az embernek? A ember szabadságát aki... totálisan korlátozza. Így van. Ez az intézmény. Aki ez ez ő... egy jogilag is és fizikailag is. Totálisan Így. zárt intézmény. Így van. A totális intézmény kényszer közösségekben mm -hmm. működik. És a gyermekvédelmi szempontjából azt mondod, hogy egy fejleszthető, egy változásra érdemes és változást igényelő emberről van szó, akinek kell segíteni abban, hogy nem maradjon így. Ugye valahogy ilyesmit próbálom összeszedni. Hogy, a gyermekvédelmi orientációt a tekintetben értem, vagy próbálom érthetően elmondani, mm -hmm hogy minden eszközt tud működtetni, amit egy gyermekvédelmi intézmény működtet. Uh -huh. A mentális segítéstől kezdve az egészségügyi ellátáson át az oktatási szakképzésig bezárva minden. Értem. Amikor azt mondom, hogy a eszköz eszközrendszerét is tudja alkalmazni, akkor azt mondom, hogy meg tud felelni a letartóztatotti státusban lévő őrzésével, tevékenykedtetésével és szükségszerű fejlesztésével kapcsolatos minden jogi elvárás. Egy most egy... komplex intézményt kell elkérzelni, mind jogi, mind módszertani szempontból. Akkor már hallom is, ugye a laikus kérdés, az azt jelenti, hogy akkor van itten sötét zárka, meg ilyenek is, tessék mondani. Sötét zárka már nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon filmekből nincs. hízlalt kérdésekről van szó. nem, nem, nincs, nincs. Ez az intézmény pedagógusok által működtetett, őrszemélyzet nélkül működtetett fejlesztőpedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek által működtetett komplex uh -huh. intézmény. Kizárják az ajtót? A pedagógusok zárják az ajtót, vagy erre egy külön személyzet van? Nem, nem, nem. Vannak rendészei is a javító intézeteknek, de... És ők zárják. Ez egy, megint csak egy nagyon jó találó kérdés, mert a, a kulcs szereplője a történetnek a nevelő. A nevelő az oldás és kötés, kizárólagos uh -huh. gyakorlója. Uh -huh. Kvázi ő zárja az ajtót, és ő nyitja az ajtót. Ténylegesen uh -huh. is, és jelképesen is. Uh -huh. És ebben neki különös és egyedi felelőssége van uh -huh. méghozzá a zártság és nyitottság optimális arányának uh -huh. fenntartása. Uh -huh. Tudnia kell, tudnia kell a kollégámnak, hogy mikor és meddig Szabad korlátozni valakit, uh -huh. és tudnia kell azt is, hogy mikortól szabad lehet őt szabad döntések elé állítani. Uh -huh. Érdekes, amit mondasz, mert egyfolytában azon gondolkodom, hogy amióta én a bűnelkövetésekkel találkozom, hogy a legnagyobb probléma az, hogy igazából, amikor valaki elkövet valamit, nem érzi a felelősséget. A felelősség hiányzik valahol. És mindig azt keresem, amikor ilyen intézménybe bekerül valaki, az legyen a börtön is, tehát nem csak a javítóintézet maga módján, hogy valahol ebben kap-e segítséget valaki, hogy megérze, hogy mit jelent a felelősség. Tehát az, hogy tulajdonképpen a tetteinek egyetlen éli meg most, hogy lecsukták, de hogy ő a saját ügyeért tette felelős, azt ugye nagyon hosszú szisztematikus munkával kell tanulni, és sajnos ez a sem a családban, sem az iskolában nem kap akkora hangsúlyt, mint amikor a jelentősége van a felelősségnek magának, hogy akár hogy szerepele van-e ilyen típusú szempont például a, a, a ti most mondhatom, itt a javító nevelő munka címén, mert hallgatoknak mondom, kriminál pedagógusnak is lehetne nevezni téged, tehát ebben az értelme ez egy ilyen munka. Ez, tén ez tényszerű, ez így mond. Mármint, hogy a gyerekben... Hát, hogy a felelősség érzetet kell úgy erősíten, tehát, hogy a társadalomban is, meg a felnőtt ember is akkor felelő, akkor felnőtt ember a képes felelősséget vállalni. Ő, ő azt tudja, uh -huh. hogy amit tett, az... Az nem jó. Az egy büntetőjogilag értékelt uh -huh. cselekmény, és kiszabta neki a ítéletével a bíró, hogy meddig kell ezen az árt helyen lenni. Elfogadják ilyenkor, hogy azt mondják, hogy utaz, utazott rám a bíró. Nem, nem, nem. Azt gondolom, hogy a tekintetben a, a, a, a bírói kar rendkívül felkészült, és nagyon uh -huh. rendkívül tartó is. Ugyanakkor Én nem is az ővékét, a gyerekek fogadtatásáról beszélek. Igen, de hogy a tekintetben is uh -huh. felkészült, hogy ezt el tudja jól mondani a gyereknek. Uh -huh. Világos. Hogy uh -huh. miért, és uh -huh. hová Kerül. Uh -huh. A, a bíróikai jelentős része jól ismeri a javítóintézeteket, nem csak jogszabályi környezetben, hanem ténylegesen fizikai uh -huh. környezetében, uh -huh. uh, és ez, ez végtelen megnyugtató. A, a gyerekeknek több mint az 50%-a letartóztatás után kerül a jogerős szankció végrehajtására. Uh -huh. Picit rendbe teszem ezt a csúnya mondatomat, hogy mit Jó, jelent. világos, meg is várom. Oké, okay, ez azt jelenti, hogy több mint a, a fele a gyerekeknek kőkemény cselekményt követel. Uh -huh ami okot adott arra, hogy őt letartóztassák. A letartóztatás időtartalma mostani intervallumot nézve az általában három hónaptól 12 hónapig terjed az ő esetükben. Ez a klasszikus előzetes, ugye? M már így hívják, hogy letartóztatás. Igen. Most már ez a terminológia működik. iránt régi nevén előzetes letartóztatás. Igen. Most ez ugye az az állapot, amikor ő még nem tudja, Igen. hogy mi lesz a sorsa. De már nem engedik szabadon. Fogva van, nem engedik szabadon. Fogalma nincs, hogy, uh -huh. hogy mi lesz a sorsa. Tom, Ormanyak, Tom Ormany, Ormanynak volt egy kiváló előadása, azt hiszem, hogy ezt megelőzően cirka 25 évvel, aki a, a, a pokol tornácának apostrofálta ezt a helyzetet, uh -huh. amikor, amikor nem tudja a gyerek a kiszolgáltatottság, a, a bizonytalanság ködében van, uh -huh. miután megszületik a szankció, és megszületik az ítélet, na ez egy relatív nyugalmi időszakká alakítja. Uh -huh. hát az előbb hónapokon, vagy fél évet meghaladó időszakban ez csak... bizonytalanság bizonytalanságérzetet, és amikor megvan a döntés, és uh -huh. tudja, uh -huh. hogy mi fog vele történni. Az már egy kicsit jobb megnyugszik. Uh -huh. És azt mondja, hogy oké, vége van. Vége van a bizonytalanságnak. Belépek egy új, egy új helyzetbe. Egy gyereknél ugye a késletetett büntetés, amit szülők, pedagógusok jól vagy kevésbé jól alkalmaznak, elérheti a célját, ha ha ezt nem sokáig tartjuk fenn magát a késletetést. késletet büntetésről beszélsz, igen, akkor ez hatékony, azt mondod. Nem, azt mondom, hogy nagyon veszélyes. Aha. Nagyon veszélyes, hogyha sokáig van fenntartva a késletetés. Uh -huh. Értem. Ebből adódóan, ugye, minél rövidebb ideig vannak a gyerekek letartóztatva, annál kevésbé traumatizálódnak. Segíts ma azt is megértem, mert a büntető eljárásoknál ugye azt lehet mondani, Magyarországon általában a ugye az ítéletig sokszor hosszú az út, tehát sokszor hosszú idő eltelik. Ez egy, így, egy, és a gyerekek ügyében is így van ez, mert ugye ott is időnként egy-két -egy év például pont a felnőtté válasz szempontjából fogalmazuk fogalma nem mindegy. Tehát amikor lehet, hogy már rég messze tart a fejlődése felnőtté, során, mikor a lesújt rá a törvény, szóval ez nem biztos, hogy Történeteim, vannak aggasztó, uh -huh. tényadataim. A, a jelenlegi eljárási gyakorlat azért mondjuk már meghaladta a tíz évvel ezelőttét. Uh -huh. Tíz évvel, ezt meg hozok egy példát, előfordult az, hogy, hogy több mint két év terik el. Az elkövetéstől az ítéletig, az inté, az igen. Pontosan így uh -huh. van az nagyon sok. De vannak extrémebb időszakok is, amit most nem akarok idehozni. Tehát de már régen elfelejtette, hogy mit csinált, azt is, hogy kivel csinált, valahogy fel is dolgozta, vagy legalábbis bedolgozta valahogy, hogy biztosítsa. igen tehát a feledés kutyába mélyítette el, majd egyszer csak a az eljárás. Ez mondjuk abban az esetben tud végten drámai lenni, uh -huh. amikor egy középiskolást érint. Uh -huh. Mondjuk a középiskola 9. osztályában uh, egyszer csak a tanórára bemegy a hatóság, és azt mondja, hogy fiatalember legyen szíves velünk jönni. Uh -huh. Közben Zsófira néztem, hogy, <gül> hogy, hogy vajon milyen lesz a tekintet, amikor egy ilyen mondok. El tudod ezt képzelni? Mondok. Megtörtént eseményt uh -huh. mondok, nem uh -huh. fantázia történet. Hát ennek a fiatalembernek ott az addig felépítettél összetört. Egyébként nem egy nagy kaliberű bűncsegményt követett el, több, kicsit. Aha. El tudod képzelni? Nem, viszont, viszont ez megnapett, mert ez tényleg így kettétöri. Egy azt, amit bent gondolnak róla, és hogy ezek után ő egy olyan, olyan áldozat lesz, amit... Ami, aminek már nem kellett volna belesnie, és már régen, régen a büntetését kellett volna töltenie, Ö, és amúgy... Oké, okay, na ilyenkor lépnek, be, ilyenkor lépnek be azok a nevelő kollégáim ebbe a történetbe, akik fölveszik a kapcsolatot a gyereknek a szüleivel, fölveszik a tanáraival. Sőt, a diákokkal is Föl egy második, egy, egy későbbi fázisban a diákokkal is föl tudják lenni, de, de ez a két terület a szülők és a tanárok hogy oké, okay, történt ez a gyerekkel valami. Uh -huh. Tényleg bűncselekményeket követett el. Ez most már nyilvánossá vált, hiába rejtettük ezt eddig véka alá. Ö, viszont hogyan tudnánk milyen módon tudnánk őt segíteni. És uh -huh. előfordult az, előfordult az, hogy de Júre javítóintézeti intézkedését töltette ezzel fiatal, uh -huh. de facto maradt az iskolapadban, uh -huh. és magatartási szabályként volt neki előírva, hogy milyen módon teljesítsen, uh -huh. hogy viselkedjen, kikkel, hogy tartsa a kapcsolatot, és ez a gyerek innentől nagyon-nagyon-nagyon komolyan vett Ezt a magatartási szobályt fordítom le a hallgatóknak, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nem csukják le ilyenkor az embereket, hanem ha kap, kap egyfajta kötelező, hogy tetszik magatartási előírás, így is lehetne fogalmazni, szigorú felügyelet mellett elvégzi azokat a váltala elvállalt feladatokat, amit fejlesztésen a hatóság figyelemmel kísér, és annak értékel. És hogyha ezt a dolgot betartja, akkor tulajdonképpen nem folytatják tovább az eljárás fel, ha pedig ugye valamilyen módon ezt megszegi, akkor tovább lép természetes az eljárás. Most, most ez, egy, ezt, ezt mondod gyakorlatilag. Most egy konkrét példán, Én ugye oltal, így van, amire te ilyen módon reflektálsz ez a párt fogó felügyelet alatt lévő fiatal kapcsolatos eljárási gyakorlat, uh -huh. és ez pontosan így van, hogy ott magatartási szabályokat írni. De ebben az esetben is így van? Ez egy konkrét példa volt. Igen. Próbáltunk segíteni Mértem. ennek uh -huh. a családnak és ennek a fiatalnak, hova tovább ennek a, a közösségnek, ahol ő, ő, ő sikeresen teljesítette a vállalást. Igen, az érdekes a dolog, mert ugye, ha egy gyerek kikerül, mondjuk becsukják egy évre, fél évre, másfél évre, tulajdonképpen ez egy jellemző időszak, amit leszoktak csukni, tehát nyilván van a hosszabb, meg rövidebb szakasz is, uh -huh. akkor vissza is kerülhet az iskolába. Tehát itt az alapkérdés tulajdonképpen, hogy kikerül valahonnan egy közegből, igen. ugye már rég elkövett a dolg, már túl van rég elkövetésen is, hogy, és valahogy visszakerül. Itt az a kérdés, hogy ilyen szempontból készülhetünk-e, vagy készül-e a rendszer arra, hogy ezek a gyerekek visszakerülnek abban a társas közegben, amiben másként kéne működniük. Uh -huh. Tehát, én, okay. én, egy, én egy pozitív példát emeltem ide, tudom. ide ki, és egy hogy mondjam, extrém pozitív példát emeltem ideki Ezzel együtt a, a fiúknak a túlnyomó része, az én kifejezésemet használom, talán elfogadható és érthető lesz. Lejtőn van. Lejtőn. lejtőn van. Elindul a lejtőn. Nem. Lejtő marad. Így van. Az ő státusa mielőtt bekerül. Uh -huh. Már a lejtőn lét státusom. Uh -huh. És neki erőt kell kifejteni a tekintetben, hogy ne csúszszon lentebb, uh -huh. maradjon abban a pozícióban, amiben van lehetőleg fentebb kerüljön. Most a környezetről beszélek. Ezeknek a fiúknak a túlnyomó többsége nem első cselekményes. Uh -huh. hosszú, hosszú kriminalizálódási folyamatban vesznek részt. A környezet e tekintetben hát azt kell mondjam, hogy, hogy vagy figyelmen kívül vagy, vagy pártolja ezt a működést. Uh -huh. És ez az utóbbi az aggasztó, hogyha ebben a környezet támogató és pártoló, akkor ebben ha valaki ebben kondicionálódik, ebben szocializálódik, uh -huh. akkor nagyon-nagyon nehezen lehet vele olyan értékeket elfogadtatni, ami mondjuk egy szobafestőmázoló tanfolyamot végzett esetében érték egy minősített szakmunkás oklevél, vagy egy minősített hegesztő dokumentum. És bocsánat, hajt! No, bocsánat! Hegy, hegy. Segítő magazinban szarkatilával az Aszoti javű egykor egykori igazgatójával arról kezdtünk el beszélgetni, hogy milyen világ az a világ, akik elő együtt dolgozott. Sok sok éven azt mondott 30 éven keresztül, több mint 33 éve egész pontosan 33 éven keresztül, amiben 28 évet igazgatóként is, 25 évet igazgatóként is töltött el, igen, javított az elibatila. És tulajdonképpen arról beszélgettünk, hogy ez a világ tulajdonképpen túl hamar és túl gyorsan találkozik a bűnelkövetéssel. Túl hamar túl gyorsan belekerül egy olyan eljárásba, ami a rövidebb, ideig meghatározzák az életét, korlátozzák, mert megtalálták őket. Pont azt mondta az Attila, hogy tulajdonképpen igazából az erőszakos bűnelkövetések, ráadásul a korosztályban nem egy ritkas, sőt talán időnként mondhatni jellemző is tud lenni. És hát azt is mondtad, még az is érdekes, hogy kiemelkedett a mondani valóidból, hogy például azonnal le is tartoztatják egy csomó gyereket viszonylag hamar, mert olyan súlyú bűncselekményeket követnek el időnként. És arról is beszélt az atyla, hogy milyen fokú bizonytalansággal is jár pont az állapot, amíg nem derül ki, hogy tulajdonképpen milyen el. Mi történik velük, ami tulajdonképpen még bele is fél az ő korrekciós törekvésebe, igenis egy rövidebb hosszadig. Ez az a érzékeny kérdés, hogy meddig lehet késleltetni a büntetést, erről beszéltél még, igyekezem kikapni a történetből. És tulajdonképpen arról beszélgetünk, hogy milyen hatás, hogy egyáltalán hogyan történik maga az, az egész akció, és hogy egészre eljutottunk az iskoláig. Egész az iskoláig, egész pont az iskolában, arról be azért jutottunk el az iskoláig, mert sokszor maga, maga az intézkedés, maga az ítélet is sokkal később születik, mint maga az elkövetés maga, és hogy ilyenkor hogy derül ki, mit történik azokkal a gyerekekkel, és mit történik azzal a környezettel, aki hirtelen ezzel a dologgal szembesül, már pedig viszik Lajos Kát a Asszódi Nevelőjavító a a Intézetbe, és akkor a Zsofinak volt is egy kérdése, ami belecsúszott a szünetbe, is volt? Igen, hogy a család ez az, az egész hogy viszonyul, illetve hogy, hogy mennyire, mennyire fogadják el a legtöbb esetben, vagy mennyire Mennyire értenek ezzel az egészszel egyet, és mit látnak ebben az egész dologban? A pozitívat, vagy inkább a negatív oldalát? Családja, családja válogatja azt, hogy ez pozitív, vagy negatív, vagy pedig egyszerűen a szocializáció szükségszerű állomása. Mert valaki mindig távol van a családból, méghozzá zárt körülmények között, és az most egy állapot, hogy ez a fiatal ember is, vagy fiatal hölgy is e tekintetben távol van és zárt helyen van. De egy picit kinyitnám ezt a kérdést, Zsófia, hogyha ha, ha megengedik. Azzal kapcsolatban, mert a családot kérdezi. A, a gyerekeknek egy mostanra rendkívül magas aránya a gyermekvédelmi gondoskodásból kerül be. Nem családból. Hanem állami gondozásból. Hanem, így, hanem állami gondozásból. Köszönöm, hogy, uh -huh. hogy, hogy segítenek. Ez a köz kifejezés egyébként ez nem ilyen egyszerű, csak mondjuk így szokták. Nem uh -huh. Uh -huh. És ők már eleve egy, egy rendkívül nagy hátrányjal érkeznek be emiatt a, a javítóintézetbe. Azok a gyerekek szintén egyfajta hátrányjal érkeznek be, akik családból kerülnek be. Ők, ők vannak kevesebben mert a, a család vagy közrehat abban, ami, ami történt, vagy, vagy legjobb esetben semleges. Ezzel együtt, hogyha ő, ő családból kerül be hozzánk, akkor a család nagyon érzékenyen reagál. Azt mondja, hogy, hogy nyugodj meg, vagy azt mondja, hogy én is voltam ott. Uh -huh. vagy mondom a másik szélső példát, hogy na most már te aztán soha többé nem jöjjesz hozzánk haza. És uh -huh. uh, aki azt mondja, hogy én kiállok most mellette, tehát csúnya dolgot csináltál kisfiam, de... Van, van. van. És ez lenne a viszonylag elfogadható. Van, nagyon nehéz, ez uh -huh. nagyon nehéz, amit, amit mondasz, de van. van. Uh -huh. Minden családban van egy szereplő, Uh -huh. Nem biztos, hogy a szülő, de van egy szereplő, aki képes erre a beállásra, Igen. erre a közrehatásra, amit mondtál, hogy, hogy oké, okay, amit tettél, borzasztó dolog. Nézzük meg, hogy hogyan, hogyan tudsz visszajönni. Nézzük meg, hogy hogyan tudunk téged visszakísérni uh -huh. és visszavezetni. A, a fiúknak hozzávetőleg a 10 hogy az előbb mondtam, ezt a, ezt a lejtőképet képet vagy hasonlatot, viszont egy nagyon mély és nagyon következetesen kijelölt kerékvágásban halad egyenesen tovább a kriminalisztika <gül> kifejezését használja. Úgy mondhat, hogy lejtő. Lejtőn van, de halad tovább a, a kriminális karrier útján, mert, mert ez a szocializációs közeg veszi körül. Próbáljuk megfoglalkozni. Mi ez a, a kriminális karrier? Tehát, hogy a, hogy, mert ugye világos, hogy az elkövetés még ekkor nincs meg. Mert ugye a, csak ugye az a dolog, hogy valaki úgy éli meg, hogy ez az egész elkövetés, ez kezdése valaminek. Pontosan ez, És, pontosan a, és a képzeletében, van. a fantáziában nincs is más minta, mint az, hogy így fogom csinálni, így szerzek majd pénzt, így és ezekről így fogom gondolsz. Boldogulni. Így fogok boldogulni. boldogulni. Szerzek, hozzányúlok, lesz nekem. ezekről Pontosan, pontosan uh -huh. így van, és uh -huh. A, ezek a, a mintázatok, ezek, ha tetszik, hanem egy alig megbontható transgenerációs láncolat ö, fejleménye. Magyarul családokon átívelő, így is pontosan, lehetne pont, az... Pontosan Igen. így van. Uh -huh. ö, amikor találkozom azzal a fiatallal, akinek jól ismertem az édesapját, és az ő édesapját is. Igen, mert ő is úgy fél volt, hogy fogalmazom, mert hát, <gül> értem. Együttműködtünk. <gül> értem. Együttműködtünk, és, és uh -huh. ilyenkor látjuk azt, hogy nagyon nehéz, nagyon nehéz uh -huh. jól beavatkozni. Uh -huh. Ráadásul még a családra hadd mondjak egy, egy, egy fontos dolgot, hogy, hogy még akkor is, hogyha van egy ilyen alig megbontható láncolat, ők egy szeretett közösség. Tehát ezek a családtagok szeretik egymást. Mm. Lehetséges, hogy apu, anyu távol van, elnézést ezért a profán mondatért, mm -hmm. és a fiú is. De ezek az emberek mély szeretet közösséget alkotnak. És néha büszkék is a fiúkra. Hogy... Hát mindenkire büszkék, Igen. csak hogy egy ilyen szeretett közösségbe, uh -huh. egy ilyen szeretett kapcsolódásba hogyan lehet, mi módon lehet bevinni azt a normát, ami képesé teszi ezt a fiút arra, hogy kiemelje magát a kriminalizálódás folyamatából. Uh -huh. De hogy vannak ilyen történetek. És Na, vannak ilyen figyel. A betegpontjait látjuk most a történetnek. Ugye azt mondjuk, hogy család és mondjuk személyes környezet és ugye azt lehetne mondani, kettő: ugye ebből, a tört, ebből az intézményben ki kell jönni. És engem mindig azt foglalkoztat, és mondjuk az idő is az, hogy tulajdonképpen ebből a világból hogyan lehet változást elérni, mert ugye választás elé kerülnek a fiúk Akkor is, hogyha nem beszélünk róla, mert vagy visszajönnek, vagy nem most, hogyha nem jönnek vissza, képesek megkapaszkodni, képesek egy másfajta mintát megtanulni, akár bármilyen véletlen folytán, akkor azt lehet mondani, hogy mégis csak megérte a büntet ebben a módjában. Ezért legyen. én a zsófitól valami? Kérdezj, kérdezj, kérdezj. Hogy mennyire tudtam értetően elmondani, hogy ez egy zárt intézet, Zsófi? Um, hogyha én jól értelmeztem, akkor tökéletesen. Te most el tudtam mondani, hogy igen. Egy, egy zá, egy zárt. Most elmondom, hogy mi, igen, ez hogy most mi van átment? az. Hogy most mi van az én fejemben, és akkor kijavít, hogyha. Mm -hmm. hogyha esetleg nem. Egy olyan, egy olyan közösségre beszélünk most, akik, akik nem érintkeznek a külvilággal, akik maga. Hát, Szűring? Nem lehetnek. Igen, mert nem lehet. Igen. Nekik. És ö, bent ö, pedagógusok és egyéb ö, segítők, segítők ö, terelgetik az életüket, tanítják őket, beszélgetnek velük, és olyan normákat ö, próbálnak megtanítani nekik, amik, amikkel a későbbiekben akár kis törhetnének ebből a közegből. Köszönöm. Ezt így szerintem elég autentikusan tudta Zsófi megfogalmazni. Most jönne az én kérdésem. El tudja azt képzelni, Zsófi, hogy azt mondja egy fiatal, hogy szeretnék itt maradni? El tudja azt képzelni, hogy azt mondja egy fiatal, hogy nem szeretnék innen elmenni? El tudja azt képzelni, hogy egy fiatal ebben a közösségben kapja meg a biztonság érzését? Talán néha el, először. De talán el tudja először. képzelni azt, hogy ez a fiatal ebben a közegben, mint az előbb ilyen nagyon tisztán hmm. megfogalmazott, azt mondja, hogy szeretnék utógondozott lenni. Hmm. Szeretném, hogyha ezek az emberek, ezek a segítők, akik engem elvezettek eddig, maradnának mellettem. Uh -huh. Ezt tudja ezt képzelni? Igen, át tudom képzelni. Köszönöm, mert ez a valóság. Uh -huh. Ez a valóság. Ha megkapja ezt az érzést uh -huh. az a fiú, uh -huh. hogy ő fontos. Uh -huh. Hogy akik körülötte vannak, adnak neki a gondoskodással, a fejlesztéssel, a figyelemmel, a türelemmel, a toleranciával, uh -huh. Értem. Egy érzést kap ez a fiú, amit korábban soha nem. Uh -huh. Csak egy érzésről beszélek. Akkor képes azt mondani, hogy köszönöm. De akkor izgalmas dologhoz érkeztünk, mert ez egy verseny. Mert ugye van egy családi kötés, úgyis fogalmazok, változó módon mondtad és egyébként érzelemmel telé családi kötés is van, amelyiknek a hátterében nem jó minták vannak, hogy fogalmazunk ki, és van egy közeg, amit most megteremtett, ez a Javító intézet, amelyik azt mondja, hogy figyelünk rá, ő érdekes, az ő gondolatai, az ő jövő érdekes, egy kicsit ebben a figyelem egy nagyon konstruktív figyelem. Ez verseny ez a gyereken belül. A gyerekeken belül, hogy, és időnként ugye ez a közeg sokkal személyesebb, jól mondom jelentkezek és szót kérnék. Ti a szó mondatnál, a, a, a fiúk realpolitikusok. Ezért kérdeztem. Pontosan, Ezért kérdeztem. Kérdeztem. mi a jó, mi a rossz, uh -huh. mi az ő érdeke, mi, a, mi az, ami nem az ő érdekét szolgálja. Uh -huh. És azt mondja, hogy tudom jól, hogy ha oda-vissza megyek, előbb-utóbb megint bebukok. Uh -huh. Ha visszamegyek, csinálhatom okosabban, de előbb-utóbb meg fogok csúszni. Igen, csak akik bent vannak, gyakran van úgy, hogy nagyobb életeket teszünk. Nagyon utájuk az el vagyunk zárva, nagyon csalódott, el vagyunk korlátozva, és ilyenkor időnként nagyokat szoktak álmodni, akik bent vannak, ez mindenkire vonatkozik, fiatalokra és idősebbekre egyaránt. Nyilván a valóság először kint van az utcán, kint van az életben. A valóság az emberi kapcsolatokban. Uh -huh. Tehát nem marad a meg valóság, viszont az a valóság, az A emberi kapcsolatokban van, uh -huh. hogyha, hogyha a, a nevelő e, ténylegesen az a referencia személy egy fiú számára, uh -huh. ténylegesen az, e, vannak ilyen nevelők a javítóintézetekben. Nagyon helyes. E, sok e, értem, nagy számmal, hogy ha ezt így kell jól mondani magyarul, e, akkor akkor azt gondolom, hogy, hogy vannak, akik képesek esélyt adni. Azt is gondolom, hogy képesek ezek az emberek egy új utat mutatni. Nagyon fontos, mondasz, de sokat cipelnek ezek a nevelők. Tehát sokat cipelnek a hátukon, mert hogyha jó referencia, tehát jó, fontos emberi váltak a gyerekek életében, amely a, abban egyengetőket, hogy talpráljanak, nyilván. Ettől a gyerekeknek még tovább kell menni. Tehát, hogyha erről, erről a nevelőről is le tud valaki válni, és nem esik vissza, az az igazán érdekes nekem. Amiről beszélünk, ez egy picit a rendszerben dolgozók túlvállalási szindrómájával Ezt mondom, fog én is hatalmas terhet Ú, Így van, viszont aki erre adja a fejét, az pontosan tudja, hogy nincs más választása. Uh -huh. Aki erre a pályára megy, az nem a um, Bevételt nézi. Uh -huh. Nem azt nézi, hogy most ez a járandóság, ez az ő karrierépítését elősegíti, vagy nem. Ezek az emberek a gyereket nézik. Értem, csak ha te, mint igazgató mondtam, mert már nem vagy az, azt mondom, nyilván neked erről tudni kell, és tudni kell, és segíteni kell a terhek viselésében, vagy legalábbis amelyet termentesíteni, de minden terhen innen is túl, az az érdekes, amikor a nevelő személyes kapcsolata ellen, túl is vezet az ő visszakeveredésében ebben a világban. Tehát amikor már nem csak a nevelő fontos számára, ezen kívül talál olyan embert, aki aki nem abban erősít, hogy kriminalizálódjon. az az érdekes kérdés számomra. Ha van valaki a családban, ha van valaki uh -huh. a baráti környezetben, akik pozitív értékeket, és uh -huh. nem, az a, segít. Nem, nem a kriminális karrierépítés uh -huh. pozitív értékeit mondom, Persze. hanem a normakövetés pozitív értékeit, akkor ez a gyerek meg fogja állálni uh -huh. ezt a kötődést, ezt a kapcsolatot. Értem, ha van valaki, akiért, akivel, akkor igen. Akkor ő, ő, ő, ő, ő ebben az emberi kapcsolatrendszerben Igenis, hogy lehetőséget és esét kap arra, hogy mindaz, amiért idekerült, mindaz a sorozat folyamat, amiért neki szembe kellett állnia a, a bírósággal, ez az ő fejlődését, és ne az ő vesztességelményei gyarapító találkozás legyen. Nagyon a vége felé vagyunk, és most azért próbán keresni olyan kérdéseket, amivel végül is le tudjuk kerekíteni a beszélgetést, mert nem tudtuk befejezni szerintem. Rengeteg olyan kérdés mozog bennem, ami szerintem most a zsófiba is látom, meg Igen. neked is mondani valód van, biztos vagyok benne. De, rengeteg mondani való. Szerintem vissza is térhetünk, és én nyitott vagyok rá. Tehát Igen. térjünk egy X időről vissza, de azért az érdekel engem, mert ugye végül is. 33 éve dolgoztál, 25-öt vezér, vezérként is, hogy mennyire érzed ezt a dolgot működőkész rendszernek, mert ugye az az igazság, hogy ebben az egész nevelős konstrukcióban és egyébben egyrészt nyilván a személyeknek elképesztő jelentősége van, meg hogy jól pozícionálják a, a, a bírói döntések. De hogy működőképes ez az egész történet, az újra és újra vizsgáljuk minden egyes gyereken. És az érdekel engem ebben a mai korban is működőkész ez a rendszer, mert keresnünk kell azokat az eszközöket, Azokat, ami az ilyen helyzetbe kerül gyerekeknél nem rontja egy életen át el azt a fajta helyzetet, amikor elkövettek valami butaságot éves korban. Ezzel a jogintézménnyel, ezzel a módszertani komplexitással, amivel a hazai javítóintézetek működnek, de nem nagyon működik más Európában. Ezért is kedvesek. Valami hogy... olyat tudnak a, mm -hmm. a, a magyar javítóintézeti szakemberek, Amik, amik minden nélkül büszkék lehetnek, uh -huh. amikor hogy hivakotásban fordulna ez a mondaton. Uh -huh. Lőrinc József professzor úr, használta azt a kifejezést, hogy tekintsük ezt, vagyis a javító intézetet yeah. egy kriminál pedagógiai kísérlet. Jó hosszú idei tartó tartom már, mert azért. Most már ugye végután... 135 éves a kísérlet. A, a, a kísérlet, és azt kell mondjam, fantasztikus a professzor úr gondolatvezetése tekintetben, hogy a kísérlet sikerült. Uh -huh. Számos gyereket lehetett menteni javítóintézeti környezetben, uh -huh. számos gyereket lehetett fékezni a kriminalizálódás lejtőjén, számos gyerek kapott esélyt, számos gyerek kapott útmutatást, és számos gyerek alakíthatott ki olyan személy kötődésekkel kapcsolatot a nevelőikkel, amik nem szüntek meg az elbocsátással. Uh -huh. Ezek élő kapcsolata, kapcsolata formázódtak. át, ezek a gyerekek eljönnek felnőttként, hozzák a családjukat, uh -huh. bemutatják azt, hogy mire jutottak. Uh -huh. Nem akarok neveket mondani, mert, mert nem furcsa kell. lenne a műsor. Igen, <laughs> igen. Onnantól kezdve, de, de hihetetlen képességekre váltak, nem tudom ezt a mondatot jól magyarul befejezni, szóval hihetetlenül jól tudtak képessé tenni ez a fejlesztő közeg uh -huh. a gyerekek jelentős részét. Uh -huh. és, és terelte el a, a, a börtöntől. Uh -huh. És lettek rendes emberek, vagy normális emberek, vagy olyan emberek, mint bárki más ebben a világban? És lettek olyan uh -huh. emberek, akik uh -huh. képeseké váltak arra, hogy normak követőké váljanak. Uh -huh. Megküzdve azt uh -huh. életüket, életszakaszukat, amikor azt gondolták, hogy nem kell normát követni, uh -huh. amikor féktelenül lehet neki menni mindennek és mindenkinek. Hú, izgalmas kérdéseket készülök a következő beszélgetésben, mert azt mondom, hogy ha egy ilyen normát helyre Úton megérkezett valaki a felnőtt világba, hogy vajon hogy tudja a saját gyerekének átadni ezt a már jobb normát, vagy ebből is van egy dinasztikus, de ez a következő körtérete lehet. Tudod, ez még egy nagyon régi történetet keletkezted, vagy bennem. életben. Úgy egyébként is, hogy látom az arcot, egyre jobban nyílnak meg a gyerek esetek, amik helyes közös életünkben pörögtek. Van is közös ügyfelünk egy pár ügy. Így van, és most itt csöstül jönnek. Igen. Na de tudod, hogy csak ennyit szeretnék mondani, hogy, hogy egyszer csak eljön hozzám egy volt régi fiatal, eh, fantasztikus autócsodával gördül be. Igen. A portaszolgálat azt gondolta, hogy államtitkári szintű a látogatás, mert hogy, tehát ilyen autót így ők szoktak, ők szoktak használni. Igen begördül, kipattan az autóból, az autóban ül egy reprezentatív hölgy, hátul egy békés fiatal fiatalember, kipattan, és mondja, hogy főnök, minden frankó, az autó is tudti, semmi gáz nincs vele. Mondom, oké, okay, akkor mi a helyzet? Hát, hogy tudna beszélni a kicsivel. Mondom, ott, ott van valami gáz? Nem semmi, csak beszél már a kicsivel. Mondom, rendben van. Ti akkor járatok egyet itt a faluban, ebédjétek ha? meg, és bízd rám a kicsit. Hát a kicsi ugye 16 éves. Értem. Ö, és elkezdek vele sétálni az intézet parkjában. Uh -huh. Beszélgetünk. Elkezdek vele bemenni az épületbe. Beszélgetünk. Fölmegyek vele abba a csoportba, ahol az apja volt. Uh -huh. Beszélgetünk. Leülünk arra az ágyra. Ahol az apja al aludt annak idején. Beszélgetünk. És kérdem tőle, hogy figyeljetek, én úgy hallom, hogy rendben vagy. Uh -huh. Akkor mire van szükséged valójában? Uh -huh. És mit mond ez a 16 éves gyerek? Azt mondja, hogy erre. Erre. Erre. Uh -huh. Kérdem, hogy hogy érted? Azt mondja, erre. Hogy beszélgessenek velem, hogy figyeljenek rám. Hú, uh -huh. de jó. Ezt hagyjuk ennek a műsornak a végszavában, nagyon izgalmas volt. Szépen, köszönöm szépen. Szár Katilával beszélgethetünk az Aszoti Nevelőintézet... Javítóintézetnek az egykor igazgatójával, aki azt ígért, hogy folytatjuk. Én ha... remélem, hogy ez így lesz. Hallgassuk tovább a Civi szabondás hallották, viszont hallásra. But you already know, this is me that you're talking to, But anything I say, I said before, one well more.